— Цікаво. Отець Ілакович подумав, що в гру входить якийсь забобон. — Що там знову нового? — Вони кажуть. Я переказую те, що вони кажуть. — Що то ніби гріхом ляти воду у краницю. — Хто це вони, Петрику? — спитав, не зовсім розуміючи, про що йдеться їм. — Громада, прошу його мостя. «Як то розуміти? Ми з вами теж громада, але ж ми з вами так не думаємо. Всі так кажуть. Всі зразу, цілим селом. Ей, Петрику, щось воно не так. Якби так уся громада зразу заговорила в один голос, то знявся б такий рейвах, що аж на резиденцію було чути. А я це чую вперше від вас». Я вас щось не зрозумів. Виходить, що громада не хоче ремонтувати парафіяльні будинки, так? Та ніби так. Добре, а тепер скажіть мені, Петрику, але по щирості, без крутіства, хто, хто такий мудрий, що виступив проти прадідівських звичаїв? Петрик знову погладив свої косми. «Не можу акурат сказати. Прошу, його мостя, бо говорили всі. Присяйбо. Гегекали, як гуси, казали. І так податки давлять. То вже не сила. Так казали. Я ж його мостеві неправди не говорив би. Не можна ще й такого тягаря брати на свої плечі. Можете іти собі, Петрику?» Не міг довше переносити біля себе невірного поплічника. або Воістину, мав би більше поваги до цього холуя, коли б відкрито заявив, що і він, довірений, зрадив свого душпастиря і перейшов у табір безбожників. Ілакович мав на кінчику язика слова святого Луки. «Не можете служити богові і мамоні». Але не висказав їх, згадавши іншу цитату святого письма «Не кидай перли поміж свиней». Двадцять років виховує своє стадо, а виховання, як виявилось, не встояло перед природою, яку успадкували мужики від своїх підлих предків. Не раз у дискусії з сином, який захлинався від захоплення всім новим, що творилося в Німеччині та Італії, зокрема всім, що стосувалося виховання фашистської молоді, виступав проти расистських концепцій штучного створення надлюдини. Але після сьогоднішнього інциденту з Петриком Ілакович готов був погодитись з Славком, що піднести морально і фізично народ можна тільки численністю дітей – Спадково найкращих, та малодітністю чи бездітністю, спадково менше вартних. Єресь промовив у голос, злякавшись власних думок. «Зачекай Петрику!» Відкликав старшого брата з-під хвіртки. «Передайте цій громаді, що резиденція, господарські будинки, оцей сад, що бачите...» Належить не мені, а громаді Хоч сад, як пам'ятаєте, я сам садив Це не моя власність Завтра я помру то Тоїмость не зможу цього будинку Ні винаймати, ні продати Це саме можна сказати про сад і поле Все це громадське і церковне Я тут тимчасовий квартирант То з якої рації я маю ремонтувати чужий будинок. Буде з мене того, що не на своєму ґрунті розвів ось який сад. Та чи я їм таке не говорив, прошу його мостя, отими самими словами, якби мені його мість їх з виймали. Але зміркувавши, що воно, можливо, нечемно виглядало б, щоб отець Парох виймали слова з його мужицького рота, злагідні в картину. От якби отець у мене позичили. А що вони на те? Вони сказали, «Я знаю, що воно не так, але я передаю їхні слова». Вони сказали, що отець і так комірне не платить, а печі потріскались не самі від себе, від того, що в них занадто гайцувалось Не плачу комірне, кажете Ще казали, прошу, його мостя Що навіть у святім письмі стоїть Щоб не відбирати хліба у дітей І не кидати Досить, Петрику, ідіть з Богом Пустившись кілька кроків вниз по доріжці Отець Сидір знову зупинився Мав перед очима далеку перспективу карпатських верхів, що своїми білими шапками зливалися з небом. Кручено-блакитну стрічку ріки внизу, панораму з птичого льоту половини села з солом'яними в суміш з бляшаними блискучими покрівлями. Симетричний зелений прямокутник цвинтаря, блідий від сонця гостиниць. І не містилося йому в голові, як могли так змінитися Світосприймання його парафіян Коли у природі така статичність Хоч і відразу признав це слівце неправильним Якраз по відношенню до природи Но, скажемо, для більшої ясності Такий статус-кво І що я міг би відповісти, коли б мене поспитали Як же ж ти, душ-пастер, прогледів процес революції? що відбулася у світогляді твоїх парафіян. Як це можливо? Можливо, відповів би отець Сидір. Тому можливо, що досі не мав я підстав, тобто жодних зовнішніх познак, для тривоги чи хоч би підозри. У відвідуванні церкви фреквенція не уменшувалась. Може, так можливо, Трішки менше ревними стали, особливо молодь, коли йшлось про сповідь. На давали по давньому, хоч коли критично віднестись до справи, то не зменшилась лише загальна сума, а фактично скупі до наруги датки бідноти покривалися щедрими жестами багатчих гаст. До розмови з Петриком не придав цьому моментові особливого значення а тепер підніс його до проблеми. Чому? Звідки? Яким робом? Не видавалися б вони йому такими пітними, коли б раніше коли-небудь проявляли своє обурення, коли б не погоджувались з ним, вигукували, сперечались, протестували чого-небудь. А так усе здавалось миром. Аж раптом така змова проти свого довголітнього душпастеря. Е, це забув отець Сидір, Передати через їхнього парламентера, що йому, парохові вільхівців, не йдеться про грошовий видаток у цьому випадку, а про стабільність раз прийнятого порядку. Що за тобі голови? Слухайте ви, баранячі голови. Часто, як самі бачите, їде поїзд порожняком. Ні кондуктор, ні машиніст, ні діжурний по вокзалу Люди не без серця Але нікому з них і в голову не прийде Взяти без квитка немічну людину Чи маму з дитиною, тому що вони бідні А там тим теж на думку не збреде Проситись під'їхати задармо Бо добре знають, що це протизаконно Яка з того моральна паука, мої парафіяни? Та така що закон є закон. А коли б ви, прості мужики, знали латинь, то я сказав би вам «Лекс дура, сед лекс». Закон суворий, проте закон. Розмова з Петриком зіпсувала Ілаковичу ніч. Згадав, між іншим, і те, як ще торік на тризні у Річинських давав іншим священникам рецепти від комуністичної зарази. Був серед них наче гірський мольфар, що тільки один знав таємницю, яка давала йому силу відвертати нещастя від його парафії. Пустився повільним кроком по стежці. Хоч який лагідний схил, а все-таки під гору підніматись буде йому важкувато. Роздумуючи, як йому вийти з цього заплутаного становища без шкоди для власної гідності? Відремонтувати на свій кошт пекарську піч і визнати себе переможеним? Але ж перед ким? Перед тією черню? Воювати з ними за таку, по суті, дрібницю? Це погубити свій авторитет і підірвати до решти довір'я до себе, як до душ пастиря? Тим паче, що мужичія не зрозуміє основного. В цьому спорі не йдеться отцю Сидорові про грошовий видаток, а про принцип. Відкласти цю справу, щоб час її вирішив, теж не можна, бо піч розвалиться, і тоді він буде змушений аля ставити її за власний кошт. Як же бути? Хіба? Припливла на думку крайня остаточність – змінити парафію, та відчув, що це неможливе для нього. Таким дорогим, врослим у серце став йому цей клаптик землі. Ніколи-ніколи не зміг би замінити цього саду на якусь пустелю чи старі червосточені дерева, або на нікудишній молодняк. Якщо б взагалі могла бути мова про зміну, то тільки на місто. Місто? Тротуар, електрика, ванна, кіно, а головне – інтелігентне товариство. Але хто заміняється з ним на місто, коли тепер кожний третій священник, використовуючи найрізноманітніші приводи, втікає з села? Один з отців – Аби дістатись до Львова, вистарався навіть посвідки від психіатра для своєї дружини. Майже тому 30 років обіцяв Сидір своїй молодій дружині, що тимчасово поживуть на селі, а потім переїдуть до міста, де він займе місце катехита в котрій з середніх шкіл. Та бач, як воно затяглось оте тимчасово. За рогу плебанії показався Листоноша. Власне кажучи, син Листоноші. Батько привозив пошту сусіднього села, а розносили її по селу діти два хлопці і дівчина. Всі у шкільному віці, бо Листоноша сам був неписьменний. Резиденцію і школу, взагалі центр села, обслуговував середущий з листоношевого стада. «Хитрий гунцвот!» Пошту привіз старий ще вчора. Але між Ілаковичем і листоношею була домовленість, що, крім газет, всяку іншу пошту доставлятиме він адресатові щойно вранці. Отець Ілакович так міркував. «Злі чи добрі новини? Вони однаково можуть розстроїти нерви і зіпсувати йому сон». Тепер отець Сидір з непорозумінням держав у руках дві газети. А де лист? А письмів нема. А чому ти ще з вечора не приніс газет? Хлопчисько посміхнувся лукаво, опустивши очі. Тато не казали. Ага, тато, ну, добре. Іди під онту черешню і зірви собі трохи в пазуку ягід. Тільки гілок не ламай. Взяв волю покуття. Єпархіальні вісті прочитає пізніше. Перебіг очима заголовки статей і відразу зрозумів, чому тато не казали приносити йому цієї газети з вечора. Листоноша сам не міг дійти до такого висновку не лише через свою неписьменність, але й тому, що взагалі його голова не могла працювати у тому напрямі. Виходить, десь на пошті були розмови про те, що то за птиця та нова газета. І хоч редакція іменувала ту газету демократичною, вже самі названня статей єдиною лавою. Злидні серед безробітних. Хвиля страйків міських робітників зростає. Трибуна сількорів. І, нарешті, на третій сторінці «Назадницька роль католицької церкви в історії українського народу» дали достовірну рекомендацію газеті. Розуміється, почав з того, що найбільше його зачіпало – з «Назадницької ролі католицької церкви в історії українського народу». Популярним, піднародним стилем автор намагався доказати – що насильно накинена Українському народові унія гальмувала його культурний і економічно-національний прогрес. Отця Ілаковича вразив у цій статті перш за все той факт, що був це пасквіль на католицьке духовенство взагалі. Досі напади на священиків мали здебільшого індивідуальний характер, і з ними легко було впоратись з двох причин – Якщо названий священник ставав жертвою наклепу, то це легко спростовували у будь-якому католицькому органі. Ще й звинувачували автора наклепу в брехливості. Якщо, а бувало й таке, пасквінь, на жаль, відповідав правді, тоді злегка критикували даного священика у своїй пресі, підкреслюючи настерливо, що він – це той виняток, який потверджує правило. Автор тільки що згаданої статті не бив по священниках, а по системі, по ідеології католицького світу. Одне слово – по силі, на яку спирається чи не половина земної кулі. Наприкінці автор все ж таки вдарився, так би мовити, в суб'єктивний локалізм і, як ілюстрацію для своїх тез, виставив особу Станіславського єпископа. Ні де правди, діти, журналістська діяльність преосвященного давно вже стала предметом іронічних коментарів не лише в атеїстичних колах. Крутий проримський курс разом з насильною латинізацією греко-католицької церкви виплекує ідеальне підґрунтя для всяких антирелігійних, зокрема антикатолицьких концепцій серед недругів церкви. І хоч про відверто проримську політику Станіславського єпископа ведеться останнім часом чимало непохвальних дискусій по газетах різних напрямків, де потягнення просвященного відкрито кваліфікується як зрада традиціям Української католицької церкви, проте єпископ не вгаває у своїй антинародній діяльності. В приступі нестримного підлабузництва до урядових чинників він у своїх політично-філософських роздумах дійшов до того, що назвав Польщу «бичем божим», яким провидіння повеліло бити українців за їх провину, а жона католицьких священників порівняв дослівно до жеребців, биків і свиней. І як же ж тут берегти авторитет Української церкви, коли сам єпископ дискредитує її. Було це наболіле питання для священничого сану Всенької Станіславщини, тим болючіше, що безнадійне. Одна смерть могла б покласти край шкідливій, треба щиро визнати діяльності єпископа. Та Бог знає, що чинить, бо сказано у Матфія. Не думайте, що я прийшов принести мир на землю. Я не прийшов принести мир, а меч. Латинізація, міркує отець Ілакович, це стара болячка української церкви. Завжди українська церква була більмом в оці різних її непрошених та небажаних опікунів. Коли заглянемо в історію, а історію церкви отець Ілакович знав ліпше, ніж історію свого народу. То ще внук Данила Галицького старався про окрему митрополію для Галицько-Волинського князівства. Царгород не пішов йому на руку. Либонь через чисто адміністративні клопоти. Царгородський патріарх не погодився на дві митрополії на Україні – у Києві і Львові. Щойно, коли Польща загарбала Галицьку землю, патріарх страху перед латинізацією Української церкви назначає на Львів окремого митрополита. Король польський Ягайло скасовує Галицьку митрополію. Відтоді Галицька Українська церква де-юре підлягає Київському митрополитові а де-факто управляє нею намісник київського митрополита, якого іменує латинський львівський архієпископ. І так 150 років Галицька Українська Церква була фактично без голови, бо київський митрополит зовсім відсахнувся від неї, а правила нею латинські архієпископи через своїх намісників. Помічники латинських єпископів і польського уряду не дбали ані трохи про розвій української православної церкви. А вони старалися хіба, щоб якомога більше витягнути з неї матеріальних користей. Українське духовенство, неосвічене, зубожіле, без прав і авторитету, скотилося до рівня простолюддя в побуті. Священники нерідко одружувались з простими – темними селянками, а діти їх, замість пнутися вище по ієрархічній драбинці, скочувались вниз. Таке духовенство було часто предметом посміховища серед людей іншої віри. Тому не дивниця, що українська інтелігенція і аристократія, соромлячись низького життєвого рівня своїх священиків, масово стали переходити на латинський обряд. Та Ілаковичі, хоч були серед них і вельможі, залишились вірними своїй українській церкві і не покинули її в чорну годину. Цей історичний факт не вадило б декому і пригадати, подумав отець Ілакович, власне, не маючи нікого конкретного на оці. Пробіг очима ще раз по газеті, і з пересердя вдарив нею об поруччя східців. Вони можуть писати, що їм до вподоби оті невігласи в історії церкви, а історична правда залишиться правдою. Унія набрала політичного звучання щойно тоді, коли Польща почала війну з Швецією, Росією і Турками. Сама ідея Унії як учили колись отця Ілаковича ще в семінарії, зародилися з чисто економічних мотивів. Один з намісників патріарха, єпископ Тарлецький, бажаючи набути собі популярності серед львівського міщанства і купецтва, звільнив від залежності українських єпископів багато церковних братств, що нанесло великі матеріальні збитки Українській православній церкві і підірвало її авторитет серед вірних. От тоді-то і зародилась ідея про унію. Мовляв, Папа Римський нарешті зрівняє у правах і привілеях Українську греко-католицьку церкву з римо-католицьким костьолом. Як показала дійсність, до рівноправності ніколи не дійшло, та, мабуть, і не дійде. А в історії Української церкви почалася кривава боротьба між з'єднаними, уніатами, і нез'єднаними, православними. Проте веде далі свій монолог Сидір Ілакович, абстрагуючись від всього, які таланти видав той період. Іван Вишенський. Сидір Ілакович і нещувся, як закинуло його в гімназійні часи, і він, уявивши себе на мить в гімназійному мундирку з рукою, закладеною по-наполеонівськи на грудях, почав декламувати. На Афоні дзвонить-дзвонять. «Татку! До кого татку говорять?» Синів голос привів Ілаковича до дійсності. Мусив смішно виглядати, в ролі декламатора на лоні природи. Згадались мені давні часи. Прочитав з пам'яті фрагменти Івана Вишенського. Славко скривився. Слимак. Відвічне слов'янське самобичування. Бабрення у власній душі. Таке характерне для нашої верхівки. Таткові подобається Іван Вишенський. Мені і Франко не подобається як людина, але як поетичний твір. З такими творами треба робити те, що Гітлер зробив з невигідною собі літературою. Батько змовчав, знав, що дискутувати з Славком марно. Подивився на сина довгим поглядом. Так, цей хворобливо-блідий з орлиним носом єдине, що взяв по матері і стопими нахабними очима молодий чоловік – це його син. Плід любові екстравагантної європейської панянки і галицького теолога. Славко вважав себе вожаком крайньо націоналістично настроєної молоді нашівщини. Але чому мусив концентрувати в собі всі негативні риси своєї касти, такі, як заперечення будь-якого конструктивізму, погорду до праці, культ неохайності і грубіянства, манію великості, ігнорування всіх усталених форм суспільного життя, кулачне право, сліпе наслідування закордонних взірців організацій фашистських, брутальність і терор від гнилих яєць до скрито-вбивчої кулі з-за рогу включно. Батько не зовсім розумів. Становище отця Ілаковича як батька, вожака, ускладнював і той факт, що останнім часом преосвященний дуже категорично виступав проти націоналізму серед молоді. Його стаття «Божевільний націоналізм стоїть на перешкоді до оздоровлення народу» була написана в далеко не салонному тоні. Націоналістів – Преосвященний обізвав фальшивими пароками, комедіантами, замаскованими блазнями, вовками в овечій шкурі і так далі. «А гіршими від дикого звіра, – писав єпископ, – є батько або мати, які бачать гріхи своїх синів, а не впливають на них та не допомагають дітям своїм пірвати з ними». Отець Ілакович – Перебував між двох сил, не міг виректися сина, хоч би за страху перед палюгами його однодумців, але й не смів допускати гніву пресвященного на нього, священика. Щастя, що Славко скоро виавансував до ролі вожака і тому був звільнений від чорної роботи, як, наприклад, поличкування противника» биття шип у приміщеннях ворожої партії, участі в акціях саботажу і терору. І тому, коли у пресі і випадки хуліганства чи терору націоналістів нашівщини, ніколи не фігурувало прізвище Ілакович. Славко був наче той маршал, що й на бойовій лінії керував фронтом з безпечного сховку. Єдине – Чим на всякий випадок міг виправдати Славка в очах єпископа – це те, що кінець кінцем діяльність націоналістів була зведена до боротьби з більшовизмом. Власне, не так проти Польщі, як меншої загрози, ба навіть союзника в майбутньому, а проти комунізму на західних, а в майбутньому на східних землях. Болюче принципове питання – Україна понад усе, чи перш за все церква, може бути при добрій волі обох сторін уладнати, коли вже буде та самостійна українська держава? І знову навинулась причіплива думка про невдалий оженок Славка. Бідна Наталя чекала внука з першого дня синового одруження. Нагадувала собою закохану дівчину, яка, вкинувши листа до скриньки, тієї ж хвилини чекає відповіді. Проте внучок не спішився на світ. Звичайно, він міг і запізнитись, щоб зробити тим милішу несподіванку дідовій бабі. Але на це якось не дуже заносилось.